та кинула до цього невідомого світу. Що це за світ? Поки що я не можу відповісти на це запитання. Ви самі бачили, є два сонця і три місяці. Не лякайтеся. Пан Кюре і пан Учитель, які не раз бували у моїй обсерваторії, підтвердять, таке трапляється не раз. Волею долі ми опинилися на планеті з придатним для дихання повітрям, яке, чесно кажучи, мало чим... Відрізняється від земного. Згідно з моїми першими розрахунками, ця планета трохи більша за Землю. Луї Мольєр щойно дуже точно описав наші нагальні потреби. Якщо я дізнаюся щось нове про цей новий світ, то одразу вас повідомлю. Реакція слухачів була загалом схвальною. Селяни явно змирилися з катаклізмом. Вони були прив'язані до Землі і до своїх будинків, Тож сім'ї їхні не постраждали. Та містяни виявили значно менше довіри. Старий годує нас балачками про інший світ. Щоб туди потрапити, треба померти. А як щодо двох сонць? Друге сонце надто маленьке. І не таке ми бачили з їхніми науками. І якщо хочете мою думку, то це знову клята німчура. Чорову бомбу вигадали. Трапилося немало сімейних драм. Один юнак не міг повірити, що вже не побачить свою наречену, яка поїхала до кузини. Він вимагав надіслати їй телеграму. У когось під горами чи під руїнами будинків загинули родичі. Наступного дня була неділя. Вранці нас розбудили дзвони. Кюре за допомогою вірян витягнув їх зі зруйнованої церкви, почепив на дуба і гойдав. Коли всі збіглися, він завершував службу просто неба. Мужній був чолов'яга той кюре. Згодом ми дізналися, які героїчні здібності ховалися за його кругленьким червцем. Я підійшов до нього. Монсеньора, вітаю вас і дякую. Ці дзвони нагадали землю. Монсеньйор із подивом перепитав він. Звісно, а як же? Тепер ви єпископ? «Та де? Сам папа!» «Боже мій, я й не подумав про це. Така відповідальність». Він аж пополотнів. «Та що ви? Все буде добре». Залишивши переляканого священника, я підійшов до Луї, який стояв перед школою. Біля нього були учитель із дружиною. Дуже молоді люди. Як просувається перепис? «Майже закінчили. Хто чогось не каже, за нього скаже хтось інший. Ось попередній перелік». Двоє вчителів, двоє стельмахів, троє будівельників, один Тесля, один учень Теслі, один власник гаража, один кюре. Він абад, один паламар, троє офіціантів, один булочник, двоє пекарів, двоє галантерейників, троє крамарів, один ковалій, двоє помічників, шестеро працівників кар'єру, двоє жандармів, п'ять виконробів, триста п'ятдесят робітників, п'ять інженерів. Четверо астрономів, один геолог, один хірург, один лікар, один аптекар, один біолог, один історик, один антрополог, один ветеринар, один годинникар, один кравець і двоє його учнів, двоє швачок, один лісник. Решта селяни. Щодо отця Борю, то він наполіг на тому, щоб його записали як «браконьєра». О, забув, ще є власник замку. Його синок, донечка, коханка та принаймні дюжину розбійників, не враховуючи лакеїв. Усі вони становитимуть для нас м, чималу проблему. А як щодо іншого? Одинадцять автомобілів на ходу, ще одне авто твого дядька, двадцятирокони Мішеля, жаруть багатсько, треба сказати. Три трактори, один гусеничний, 18 вантажівок, з них 15 на заводі, 10 мотоциклів, близько сотні велосипедів. На жаль, лише 12 тисяч літрів бензину і 13,6 тисяч літрів солярки. Дуже мало шин на заміну. Що стосується бензину, не страшно. Переробимо на газ. А де ти візьмеш газ? На заводі. Нагадую, немає електрики. Звісно, є допоміжні парові генератори, та вугілля у нас вкрай мало, а дров ще менше Неподалік звідси у горах знаходили викопне вугілля Певно, воно полетіло за нами Звичайно, видобувати його нелегко, та вибору в нас немає Знайди його, тепер це твоє основне завдання Щодо запасів їжі, нам немає чого хвилюватися І все ж, варто бути ощадливішими до наступного урожаю Доведеться роздавати талони на харчування. Не впевнений, що ми зможемо домовитися. Наступного дня відбулися перші вибори на Телусі. Якоїсь певної програми не було. Виборців повідомили, що вони обиратимуть членів комітету порятунку суспільства. Їх мало бути дев'ятеро, тож кожен мав проголосувати за список із дев'яти імен. Результат виборів усіх здивував. Найбільшу кількість голосів, 987 від 1302, набрав перший заступник мера Альфред Шарньє, заможний фермер. На другому місці опинився учитель, його далекий кузен. Він отримав 900 голосів. На третьому – кюре з 890 голосами. За ними йшли Луї Мор'єр – 802 голоси, Марі Прель – освічена фермерка і колишня радниця мера – 801 голос, Мій дядько – 798 голосів, естранж, 780 голосів та на наш величезний подив Мішель Соваш – 706 голосів. Утім, він був украй популярний серед жінок. Я отримав 700 голосів. Згодом я дізнався, що Луї агітував за мене, запевняв, що я знайду необхідні нам залізо і вугілля. Він був вражений, дізнавшись, що якийсь офіціант заробив аж 346 голосів. Та найбільше здивувало нас те, що фермерів обрали вкрай мало. Можливо, за дивних обставин виборці були схильні обирати тих, у кого вірили, хто міг упоратися з усім – Можливо, також хто зна, що вони одне одному не довіряли і віддавали перевагу знанням чужинців перед місцевими сварками. Отже, посаду голови, як це й належало, ми запропонували Шарньє. Він відмовився, тож зрештою обов'язки стали по черзі виконувати кюре і вчитель. Того ж вечора Луї, який ділив кімнату зі мною та Мішелем, заявив. «Маємо триматись одне одного». «Ваш дядечко буде з нами. Навчителя, думаю, теж можна покластися. Таким чином, нас буде п'ятеро, отже, більшість. Так ми зможемо відстоювати свою точку зору. Гадаю, це буде не так уже й легко. Нас підтримають робітники, певна частина селян, може, інженери, хто зна. Я кажу це не тому, що маю якісь персональні амбіції». «Та я переконаний, ми єдині, хто точно знає, як керувати цим уламком нашого попереднього світу». «Отже», – перепитав Мішель, – «ти пропонуєш установити диктатуру?» «Що, диктатуру?» «Та ні, просто поставити сильний уряд». «Чесно кажучи, не бачу різниці, зауважив я. «Але потреба в цьому є, бо в нас виникне опозиція». «Кюре!» – почав був Мішель. «І не лише він» перервав його Луї. Так, він дуже розумний, і оскільки питання релігії ми не чіпаємо, чому б не взяти його до наших лав? Фермери, у них лишається земля, яку вони оброблятимуть. У поміркованому колективізмі без доступу до промисловості, який я пропоную, немає нічого такого, що могло б їх збентежити. Ні, головні проблеми з'являться від надміру нудьги. Принаймні, на найближче майбутнє в нас є надія. А за кілька поколінь значно пізніше виникнуть інші проблеми. Нині ж йдеться про виживання. Якщо ми почнемо гризтися чи дозволимо хаосу панувати... «Гаразд, я згоден». «І я», – сказав Мішель. «Хто б міг подумати, я стану членом чергової директорії?» Перші збори ради були присвячені розподілу портфелів. «Почнімо з освіти», – мовив Суваж. Пропоную місьє Бурна очолити цю галузь. За жодних обставин ми не повинні втрачати пам'ять про себе. Кожен із нас, учених, має обрати з-поміж школярів найбільш здібних. Насамперед, ми вчитимемо їх практично у боку наук. Теорію ж навчатимемо еліту, звісно, якщо така знайдеться. Доведеться писати книжки, поповнювати книгозбірню обсерваторії, на щастя і так досить велику і розмаїту, та школи. Гаразд, погодився Луї. Тоді портфель міністра промисловості пропоную пану Естранжу, сільське господарство пану Шарньє. Ти, Жане, опікуватимешся купальнями – це вкрай важлива посада. Пан Кюре стане міністром юстиції, пан Учитель – міністром фінансів, адже у вільний час він читає праці з політекономії. Маємо подумати про власну валюту, раптом доведеться вести обмін. «А якщо до мене?» – запитав Мішель. «Тобі поліція. Тобто я стану копом?» Саме так, твоє завдання найскладніше. Перепис, реквізиції, дотримання ладу. Ти популярна людина. Це стане в нагоді. Це не надовго. А собі ти залишив що? Чекай, Марі Прель візьметься за охорону здоров'я. Їй допомагатимуть доктор Масакр і доктор Жульєн. Собі, якщо це вас так цікавить, я залишу армію. Армію? Чому одразу не флот? Хто знає, що нас чекає на цій планеті? Мене б дуже здивувало, якби той негідник із замку не висунув нам свої вимоги Луї, мов, у воду дивився Наступного дня на стінах будинків пишалась афіша Селяни, містяни Так званий комітет по рятунку суспільства захопив владу, заховавшись за маскою демократії Що ж це за комітет такий? П'ять іноземців на дев'ять членів, один робітник Троє інтелектуалів, один інженер і один учитель. Тобто шість голосів проти трьох селянських та голосу пана Кюре, якого всупереч його волі затягнули до небезпечної авантюри. Що відомо цим людям про ваші цілком законні потреби? Хто краще, ніж я, місцевий землевласник, зможе їх задовольнити. Ставайте на мій бік, женіть цю кліку, приходьте до валону. І підпис. Йогім Гонегер Луї аж підскочив Я ж вам казав, він хоче свій шмат Спершу забрали всю зброю і роздали гвардії, до якої ввійшли надійні люди, півсотні осіб Командувати поставили Симона Бевена, лейтенанта в запасі І хоча озброєння було слабеньке, цей зародок армії зіграв безцінну роль Приблизно тоді ж стало зрозуміло, ми тут одні, самотні за допомогою Мішеля і дядечка, інженери встановили потужний радіопередавач «Радіотелус». «Так, наш новий світ ми охрестили Телусом у пам'ять про Землю». Так звучить її назва латиною. Найбільший місяць отримав назву Феби, другий – Селени, третій – Артеміди. Блакитне сонце стало Геліосом, а червоне – Солом. Вам вони відомі під цими назвами». Усі хвилювалися, коли Симон Бевен увімкнув апарат і полинули перші хвилі. Два тижні ми надсилали їх, змінюючи довжину. Не отримали жодної відповіді. Оскільки вугілля було небагато, вирішили збільшити відстань між передачами. Вмикали апарат раз на тиждень. Зрештою довелося змиритися з очевидним. Довкола нас нікого не було, а може вони ще не винайшли бездротовий телеграф. Їдри. Якщо не рахувати інших афіш схожого з місту, які ми одразу ж зривали, Гонегер не давав про себе знати. Спіймати тих, хто розклеював ці дурниці, не вдавалося. Утім, невдовзі власник замку нагадав про себе в досить трагічний спосіб. Пригадуєте Розу Феріє, юнку, яку ми першого дня витягнули з-під руїн будинку? Хоч іще дуже юна, тоді їй було тільки 16, Роза вважалася найвродливішою дівчиною в місті. Учитель розповів нам, що незадовго до катаклізму Шарль Гонегер постійно крутився коло неї. Однієї червоної ночі ми прокинулися від пострілів. Ми з Мішелем вистрибнули зі своїх ліжок, та Луї був прудкіший за нас. Вийшовши з будинку, ми наштовхнулися на переляканих людей, які бігли, куди очі бачать. Схопивши кожен по револьверу, ми кинулися на шум. Гвардія вже прибула на місце, і ми почули глухі постріли мисливських рушниць, а також клацання затвору Вінчестера, отця Борю, який мав чин сержанта. Раптом стало ясно, мову палав будинок. Тривав безладний бій. Оскільки ми вибігли на площу з криницею, кулі засвистіли біля наших вух, після чого почулося специфічне клацання затвору. Отже, в нападників були кулемети. Довгими стрибками ми дісталися до отця Борю. «Одного я поцілив», – з гордістю кинув він нам. «На люту, точно як сарану». «Одного кого?» – перепитав Мішель. «А хто його знає? Одного з негідників, які напали на нас». Знову почулися постріли, а тоді жіночий крик. «На допомогу! Рятуйте!» «Це ж Роза!» – мовив Луї. «Клятий Гоннегер викрадає її!» Нам довелося пригнутися, ховаючись від шквалу кулі. У далині знову почулися крики. Загудів двигуна вта. «Ну, курво, стривай!» – проревів Мішель. У відповідь лиш гогід. Біля палаючого будинку ми побачили кілька загиблих і одного пораненого, який кульгав у наш бік. З подивом ми впізнали в ньому кравця. Його поцілили дробом під коліно, а в кишені ми знайшли магазин для кулемета. Хутко влаштували допит. Сподіваючись врятувати свою шкуру, Кравець виклав нам плани Гонегера. Принаймні те, що знав. Маючи досхочу сучасної зброї та загін із п'ятдесяти гангстерів, він збирався захопити містечко і встановити свою владу. Нам дуже пощастило, що його син, який давно домагався рози, не витримав і вирішив викрасти її, закликавши на допомогу дюжину бандитів. Кравець мав стежити за будинком, а потім пішов би з ними. Саме він із власником бару Жулем Модрю розклеював афіші. Ми повісили його тієї ж ночі, так само, як і його спільника, на гілці Великого Дуба. Цей випадок коштував нам трьох загиблих і п'яти поранених. Три дівчини, вже згадана Роза, а також Мішель Одуї та Жаклін Прель, не Бога Марі, зникли. З іншого боку, наслідком нападу стало те, що всі фермери і містяни згуртувалися довкола нас. Загинуло двоє бандитів, вже накажучи про страчених поплічників. Ми забрали два кулемети, один револьвер і чимало набоїв. Ще до сходу блакитного сонця Рада одностайно визнала поза законом Шарля і Йогіма Гонегерів за всіх їхніх спільників, а також проголосила про створення армії. Утім, трагічні події затримали наш напад на замок. Уранці, якраз коли збиралося військо, на дорозі з'явився переляканий дядько на мопеді. Три дні тому цей чоловік, фермер, який жив за п'ять кілометрів від міста з дружиною і двома дітьми, повідомив, що одна з його корів загинула за дивних обставин. Уранці була цілком здорова, а вечір упала посеред пасовиська і не лишилося ні краплини крові, ні храма м'яса. Шкура була проколота в багатьох місцях. Чоловік зістрибнув із мопеда так швидко, що той впав у пилюку. Бідолашний був дуже блідий. Ці тварюки вбивають. Вони як летючі змії. Вбивають миттєво. Ми сунули йому в руку велику склянку горілки. Він випив і нарешті зміг пояснити докладніше. На світанку я вивів усіх корів, хотів почистити корівник. «Мій син П'єр відвів їх на пасовисько. Дідько, я бачив зелену хмару. Дуже високо. Просто над своєю головою, але не звернув уваги. У світі, де є два сонця і три місяці, можуть бути і зелені хмари, тож чому би і ні? От дурна голова. П'єр повернувся, і раптом хмара впала. Так, саме впала. І тоді я побачив, що то ціла сотня зелених кальмарів». Їхні щупальці крутилися в повітрі, вони кидалися на корів, бідолашні миттю падали мертві. Я волів П'єрові ховатися, та він не встиг. Один із кальмарів підлетів до нього і за три метри до мого П'єра викинув щось подібне до язика. Бідний хлопчик помер на місці. Тоді я замкнув дружину з другим сином у будинку, наказав їм не рухатися і стрибнув на мопед. Ці кляті створіння летіли за мною, та я був швидший». Благаю, ходімо зі мною. Я боюся, що вони потраплять до мого дому. За описом, ми одразу впізнали істоту, яку бачили на болоті. Нас здивувала її здатність літати. Хай там як, але ці створіння становили неабияку небезпеку. Ми з Мішелем вивели авто, взяли два кулемети. Покликали вандаля, він сів позаду. БВН посадив цілий загін, докритої брезентом вантажівки. Ми Вирушили. Через два кілометри ми побачили першу гідру. Таку назву дав їм Мішель, то вона й лишилася. Гідра літала, полюючи на ягня. Свинцева куля її приземлила. І хоча фермер молив нас не зупинятися, ми вирішили зробити паузу. Перш ніж нищити ворога, варто його дослідити, заявив Вандаль. Тварина завдовжки близько чотирьох метрів у формі конуса мала могутній плаский хвіст. Попереду, там де сходилися щупальці, зяяв отвір із гострими зубами, звідки стікала клейка піна. Тварина мала шість очей на кінчиках щупалець. з пащі мертвої істоти вивалилося щось подібне до довгого каната із загостреною трубкою на кінці. Косо обрізаною достоту медична голка. Без сумніву, отруйне жало, сказав Вандаль. Раджу битися, не покидаючи вантажівку. Гадаю, брезент достатньо товстий, щоб нас захистити. Та сама тварина, яку ми бачили, але значно більша і здатна пересуватися в повітрі. Цікаво, яким чином вони літають. У передній частині тулуба гідри були дві великі сумки, пробиті кулями, за із щупалець у зеленому м'ясі. Дріб утворив велику діру, у яку можна було засунути кулак. Ми рушили далі. Вандаль також узяв зброю, щоб захистити лівий бік авта. За нами їхала вантажівка. Коли ми завертали, на висоті трьох метрів серед дерев помітили іншу гідру. Вона зависла, скинувши щупальці вниз і мляво погойдуючись. Від несподіванки мій перший залп не вцілив. Гідра різко метнула хвостом і рвонулася навскоси з неймовірною швидкістю. Гадаю, не менше 60 кілометрів на годину. Вбити її нам не вдалося. А вже за 600 метрів бовваніла ваніла ферма. З демаря підіймався цілком мирний димок. Ми об'їхали ферму, рушивши глибокими коліями в полі. В одному з вікон ми помітили перелякані обличчя фермерки та її сина. Хлопчика 11-12 років. Поїхавши через луку, ми опинилися на пасовищі. На трупах корів сиділо з 60 гідр, кожна встромила в тушу одне чи два щупальці. Їх було значно більше гукнув фермер. «Сторожіться!» До нашого першого пострілу гідри не звертали на нас уваги. Деякі, переївши, залишали свою жертву і летіли втомувати спрагу. Принаймні так ми тоді тлумачили їхню поведінку. Гідри гасали до великої калюжі, занурювали у воду одне щупалець, більше за інші, і смоктали. За кілька секунд вони розбухали і явно мали більше сил на лед. Кожен з нас обрав собі жертву. Я цілився в найближче до мене кубку гідр, що складалася з шести тварюк, які частувалися коровою. «Вогонь!» – гукнув Бевен. Зі звуком подраного шовку пролунав зал. Порожні гільзи заторохтіли об вітрове скло. Одна з них, дуже гаряча, потрапила Мішелеві за комір. Він посипав чортами. Щодо гідр, то вони перелякалися. Чимало з тих, кого поцілили... Здувшись, лягли на землю. Мій залп нікого не зачепив. Вандаль, якому щастило більше, або він був правніший одним залпом, убив двох гідер. Картеч просто роздирала їх на шматки. Істоти, яких ми не зачепили, злетіли на неочікувану висоту. За кілька секунд від них лишилася тільки зелена пляма високо вгорі. Ми перезарядили зброю, і я вийшов разом із Мішелем і вандалем. Решта залишились у вантажівці, готові нас прикривати. Шкуру мертвих корів укривали круглясті отвори, напевно утворені зубами на щупальцях. Плоч усередині перетворилася на темний слиз. «Зовнішнє травлення», – пояснив вандаль, – «достатуй, як у личинки плавунця». Гідра вбиває отрутою, потім через щупальце вприскує в тіло жертви травні соки, які перетворюють плоть на поживну рідину Тоді Гідра просто випиває її, як коктейль Щоб дослідити чудовисько ближче, він присів і нахилився над ним Його рука торкнулася зеленої плоті Вандаль скрикнув «Обережно! Не торкайтеся! Пече!» Його ліва рука вкрилася білими пухарями «Ах, молотруйна медуза!» «Вам же відомо, які вони небезпечні, правда? Та сама історія, той самий метод. Торкнешся – ужалить». Його рука почервоніла, біль був нестерпний, однак тривало це лише два дні. Тим часом зелена хмара з гідр висіла над нашими головами. Збентежені ми не знали, що робити, не наважувалися йти, побоюючись, що за нашої відсутності вони знову нападуть на ферму а Гоннегер спробує захопити містечко. Утім, гідри самі допомогли нам вирішити це питання. «Назад!» Раптом гукнув Мішель, який уважно спостерігав за ними. Ми кинулися до автомобілів. Першим усередину стрибнув вандаль, потім Мішель, а я за ним. Коли я вже зачиняв дверцята, одна з гідр упала на машину і розбилася об дах, який, на щастя, витримав удар. Інші, утворивши коло, з неймовірною швидкістю кружляли навкруг мов пекльна карусель. Я хутко опустив скло і став роздивлятися, готовий вступити в бій. Очалася перестрілка. Звісно, гвардійці не шкодували набоїв. Вражені гідри, здуваючись, падали на землю, інші продовжували кружляти. Аж ось, немов за сигналом, вони перейшли в атаку, висунувши жала в наш бік. Очувся крик Одна з гідр зуміла просунути жалу у щілину під брезентом і вжалити одного з гвардійців. Вантажівка рушила, ми відкрили вогонь. Невдовзі ми могли себе привітати. Оскільки гідри налипли на брезент вантажівок, вразити їх було непросто. Та нас ніхто не стримував, тож ми вправлялися у стрільбі вдалося знищити з 30 тварюк, а якщо додати до цього жертв попереднього нападу, вийшло б не менше ніж 70. Цього разу, засвоївши урок, вони відлетіли і вже не поверталися. Одна з мертвих гідр, не здувшись, зависла в повітрі. Один із наших вправно підловив її тіло ласо і ми потягнули гідру до містечка, мов захопленого кита. Ми забрали фермерку Її другого сина і старшого, напівперетравленого тварюками. Дванадцять мертвих корів лишилися на луці. Так само і гідри. Тільки одну вандаль наказав взяти з собою, обв'язавши мотузками, щоб дослідити. Завдяки заходам безпеки ніхто не постраждав, а крик, який ми чули, був криком страху. Хай що сталося, а тепер ми знали, яка небезпека – Зависла над нами на телусі. Ми тріумфально повернулися до містечка. Гвардійці щось наспівували. Переважна більшість були робітники, тож виводили щось революційне. Ми з Мішелем якомога помпезніше мугикали арії з Аїди. Утім, новини, які ми дізналися від Луї, охолодили наш запал. Сутички, наших розвідників, дюжину гвардійців, з боку замку зустрів залп 20-міліметрового кулемета. Доказом цього була куля, що не розірвалася. Ось вам факти, зітхнув Луї. Ці негідники озброєні значно краще за нас. Порівняно з цим, наші рушниці годяться тільки зайців стріляти. Єдина наша серйозна зброя це вінчестер отця Борю. І два кулемети, нагадав я. Згодяться тільки в ближньому бою. А скільки в нас є до них набоїв? Та ми не маємо права дозволити їм себе здолати. До речі, Мішелю, в обсерваторії ваша сестра не в безпеці. Покидьки, хай тільки насміляться. Друже, вони таки насміляться. У нас близько п'яти десятків погано озброєних людей. Мало набоїв, а їх шістдесят. Модерна зброя – Ще ці кляті кальмари над головами. Ех, був би тут Констан. Хто? Констан, інженер, який відповідав за ракети. А, ти ж не в курсі. Серед іншого на заводі мали виробляти ракети для літаків. У нас їх повно, але це лише металева оболонка, без заряду. Певно, у хімічній лабораторії знайдеться, чим їх начинити, але немає нікого, хто би знався на цьому. Я схопив Луїза руки і закрутив його в шаленому танці. «Старий, ми врятовані! Хіба ти не знаєш, що мій дядечко артилерист у запасі?» «Ну то й що? Гармат же немає!» «А ото я ви! Останній рік служби він провів у протиповітряній обороні. Там не гармати, ракети!» Тож він цілком у курсі справи. Якщо справді знайдуться потрібні речовини, вони з БВНом усе підготують. Треба буде. І на звичайному пороху полетять. Гаразд, але на це піде від 10 днів до 2 тижнів. А тим часом… Маєш рацію. Тим часом треба їх чимось зайняти. Чекай. «Я кинувся до шпиталю, де досі лежали мій брат і Брефор. А скажи но мені полю, можеш збудувати римську катапульту?» «Легко. А що?» «Треба атакувати замок. На яку відстань вона може стріляти?» «Усе залежить від ваги снаряда. Від 30 до 100 метрів без проблем». «Тоді починай креслити». Я повернувся до Луї та Мішеля і виклав їм план. «Гарна ідея», – погодився Луї. «Але сто метрів є сто метрів, а кулемет сягає значно далі». Якщо я не помиляюся, біля замку є рів, у який можна заїхати збоку. Там і встановимо катапульту. «Ти збираєшся насипати їм залізячим і пляшками з вибухівкою? Я правильно зрозумів!» – запитав Мішель. «Але де ти її візьмеш?» «У кар'єрі є 300 кілограмів динаміту. Його завезли перед катаклізмом». «Сим нам замку не взяти». «А нам і не треба його брати. Маємо виграти час, примусити їх повірити, ніби витрачаємо наш запас на безглузді атаки. Тим часом готуватимемо ракети». За наказом Ради БВН надіслав патруль розвідати, чи готується ворог. Патрульні також мали повідомити нам про гідр, якби на них натрапили. Їм видали невеличкий радіоприймач. Його недозвіллі спорудив естранж. Тоді ми взялися за першу катапульту. Довелося пожертвувати однією молодою тополею. Вона стала ресорою для машини. Коли спорудження було завершене, ми випробували катапульту на одній зі скель. Виявилося, що кидати вона могла на досить велику відстань. Під командуванням Бевена наше маленьке військо вирушило до замку трьома вантажівками і трьома тракторами, які тягнули катапульти. Перестрілка тривала тиждень. Тим часом завод працював на повну силу. Нарешті ми з Мішелем приїхали на фронт. «Ви готові?» – запитав Бевен. «Сьогодні-завтра матимемо перші ракети», – відповів я. «Слава Богу! Скажу чесно, спати нам не довелося. Якби вони наважилися на вилазку...» «Ми вирушили на аванпост». «За отим горбком!» – пояснив отець Борю. «Він, як колишній ад'ютант і ветеран Другої світової, командував цим постом. Їхні кулемети покривають усе. Нам відомо про чотири. Два міліметрові і два інші. Гадаю, сім з половиною міліметрів. Також є автоматичні гвинтівки». Для катапульти вони недосяжні, та ми й не намагалися їх зачепити. Старалося лишатися в рамках досяжної для нас дистанції, пояснив Бевен. А якщо до іншого боку замку, вони укріпили площадку стовбурами дерев, але я прострілюється, там щось установити неможливо. Що ж, почекаємо, ми полізли на пагорб. Застрекотів важкий кулемет. Можемо спробувати зняти його», – зауважив Мішель. «Звісно, але нападати будемо, лише коли прибудуть ракети. Гадаю наступного блакитного світанку». Справді, на світанку з містечка прибула вантажівка з дядечком Естранжем і Брефором. Вони зняли з неї кілька важких ящиків. «Ось наші гранати», – мовив Естранж. У ящиках ми побачили чавунні трубки з детонаторами. «А ось і ракети», – сказав дядечко. «Ми вже їх випробували. Дальність лету – 3,5 кілометри. У передній частині – кілограм металевих скалок і достатньо тротилу. На під'їзді вантажівка з пусковими пристроями та рештою ящиків. Загалом маємо 50 ракет. Працюємо над іншими, потужнішими». Ого, похитав головою Бевен. Прибула важка артилерія. Тим часом із пагорба спустився один із наших. Вони викинули білий прапор, повідомив він. Невже здаються? здивувався я. Ні, просять про переговори. Негайно відповісти, розпорядився Бевен. На ворожому боці хтось підвівся і замахав білою хустинкою. Отець бурю зустрів його на середині шляху на нейтральній території і привів до нас. «Це виявився Шарль Гонегер власною персоною». «Чого ви хочете?» – різко запитав Бевен. «Поговорити з вашим керівництвом. Ось ми всі четверо перед вами. Щоб уникнути безглуздого кровопролиття, ми пропонуємо таке. Ви розпускаєте свою раду, складаєте зброю, а ми беремо владу. Вас ми не будемо». «Звісно, не будете». Вам же потрібні раби, зауважив я. Ось зустрічна пропозиція. Ви відпускаєте дівчат, яких викрали, складаєте зброю. Ваші люди перебуватимуть під наглядом, а ви і ваш батько чекатимете на суд у в'язниці. Але ж ви нахаба. Що ж, завжди раді бачити вас і ваші древні мушкети. Хотів би попередити, додав Мішель, що якщо ми переможемо вас і серед наших будуть загиблі, ми вас повісимо. А це я запам'ятаю. «Оскільки здаватися ви не бажаєте, пропоную таке», – мовив я. «Перемістіть дівчат разом із вашою сестрою і мадмуазель Дюше до безпечного місця, скажімо, на цей пагорб». «Ще чого? Моя сестра нічого не боїться, а мат тим паче. Щодо інших, повбиваєте, що ж, мені байдуже? Після перемоги в нас будуть інші, скажімо». Ваша сестра, він миттю опинився на землі з розбитим обличчям. Мішель був прудкіший за мене. Шарль підвівся. Ви щойно вдарили переговорника? Пополотнівши мовив він. Та який ви переговорник? Мерзота, геть звідсиля. Його виставили селоміць. Щойно він зник за пагорбом, як приїхала друга вантажівка, ми хутко поставили пускові установки. Відкриваємо вогонь за 10 хвилин, наказав Бевен. Шкода, що немає змоги спостерігати за цим з обсерваторії. А що, як піднятися на цей курган? Запропонував я, вказавши на височенький пагорб за нами. Він на лінії вогню. Ваша правда, але звідти відкривається краєвид на замок. А зір у мене чудовий. Піду туди і візьму з собою телефон. Дроту, гадаю, стане. Піду з тобою, зголосився Мішель. І ми вирушили, розкручуючи котушку з дротом. На половині шляху почулося коротке ляскання, з усі біч полетіло каміння. Так ми зрозуміли, що нас побачили. Тож ми лягли на землю і, оповзаючи пагорб, заховалися за нього. Згори було дуже добре видно позиції ворога. До невеличкого укріплення з кулеметом тягнулася траншея, а по боках стояли автоматичні гвинтівки – Одекуди у стрільницях з'являлися обличчя людей. «За словами Кривця, їх десь 50-60 осіб. Та коли я бачу ці укріплення, то думаю, що їх більше», – розсудив Мішель. Десь на відстані кілометра, на похилій лужині, височив замок. Заходили і виходили маленькі постаті. «Шкода, що вандаль розбив свій бінокль». «Що ж робити? Тепер маємо тільки телескопи. Вони потужні, але не пересувні». «Слухай, я міг би зняти маленького дослідника». «Саме час це зробити. Мене б дуже здивувало, якби ми взяли замок сьогодні». «Ало! Алло!» Захрипів телефон. «За хвилину відкриваємо вогонь. Уважно дивіться!» Я озирнувся на наш табір. Половина людей встановлювали платформи одразу за пагорбом. Решта бігали довкола катапульт. Естранш і дядечко ретельно оглядали кожну споруду. Вантажівки вже поїхали. За рівно 8.30 із нашого боку полетіло шість снарядів. Вони піднялися дуже високо, залишаючи за собою димові смужки, що згасали. Це означало, що ракети споживають своє пальне. На лужку перед замком спалахнули шість вогників, перетворившись на стовпчики диму. А ще за декілька секунд ми почули сухі вибухи. «Метрів тридцяти не вистачило», — повідомив я. На білому ганку з'явились чотири маленькі постаті, і знову злетіли шість ракет. Цього разу поцілили точно в око. Одна вибухнула просто на ганку. Маленькі постаті розлетілися на всі біч. Троє підвелися, ледве тримаючись на ногах, і потягнули четвертого всередину. Одна з ракет залетіла у вікно, інші розбились об стіни, не наробивши великої шкоди. «Влучили! – гукнув я. Раз за разом ми випустили 18 ракет. Одна з них упала на автомобіль Гонегера праворуч від будинку. Він спалахнув. «Досить ракет! – потелефонував нам Бевен. «Тепер дивіться на катапульти!» Злетіло одночасно три снаряди. Вони трохи не досягнули укріплення з кулеметом. «Надто далеко! – повідомив Мішель. Я кинув його на землю». Не маючи змоги дістати наших за пагорбом, автоматники стріляли по нас. Кілька хвилин ми боялися рухатися, над нами свистіли кулі. Трохи нижче 20 міліметровий снаряд урізався в землю. Добре, що в них немає фугасів. Маємо зробити цю позицію безпечнішою, а тепер спускаємося. Кулемет заспокоївся, рушниці притихли. Тепер безперервний обстріл ворожих позицій. Дивіться! Ракети стали безладно падати на землю і зникати серед ялин. У результаті згоріло лише плетене крісло. Знову застрекотіли постріли, та цього разу цілили явно в пагорб, а не в курган. Один із наших був поранений і покотився вниз. Під'їхала ще одна вантажівка з ракетами вже більшого калібру. З неї зістрибнув масакр. «Обережно! Катапульти!» Цього разу снаряд утрапив просто в кулемет. Почулися крики болю, однак постріли не вщухали. «Перевага вигнутих пострілів над прямими – класика траншейної війни», – зауважив Мішель. «Рано чи пізно ми знесемо цей дзот, і вони не зможуть до нас дотягнутися». «Дивно, що вони не зайняли курган». «Його надто легко оточити. Ось, до речі, поглянь. Увага, ліворуч!» Кинув він у слухавку. «Шестеро деруться на пагорб». Четверо гвардійців кинулися до зазначеної ділянки. Вершина пагорба, яку обстрілювали з автоматичних рушниць, стала надто небезпечною, тож отець Борю і його люди відступили. З ворожих траншей у наш бік висунулося із тридцять вояків. Вони бігли час від часу, падаючи на землю. «Атака!» Ліворуч уже стрекотів кулемет. Бевен дав ворогові наблизитися метрів на тридцять, потім наказав кидати гранати. Наповнені вибухівкою чавунні трубки зробили свою справу. На схилі лишилось одинадцятеро мертвих і поранених вояків. А поки ворог утікав, Вінчестер отця Борю поклав ще двох. Ліворуч був один загиблий і двоє поранених, ще три трупи і один поранений, якого ми взяли в полон. Дріб практично розірвав йому праву руку, тож він помер, поки масакр намагався накласти пов'язку. Чверть години катапульти працювали без перерви. Дванадцятий снаряд упав над ЗОД, і кулемет нарешті замовк. Три з чотирьох автоматичних гвинтівок були нейтралізовані, останній стрілець, напевно, накивав п'ятами, бо постріли вщухли. Наші люди пішли в атаку і ціною двох поранених захопили позиції ворога, взявши трьох полонених. Решті вдалося втекти. Поки наші розвідники обережно просувалися вперед, ми поливали замок ракетами. З десяток утрапили ціль. З цікавістю я спостерігав залетом великих ракет. Цього разу стіни піддалися і одне крило завалилося. Швидкий допит полонених дав змогу оцінити сили супротивника. Вони втратили 17 осіб, поранених було 20. Залишилося близько півсотня захисників замку. Перша перемога принесла нам дві автоматичні рушниці, один цілий 20 кулемет і багато набоїв. Замить маленьке військо перетворилося на велику загрозу. В очікуванні повернення розвідників ми продовжували обстріл замку, де спалахнула пожежа. Нарешті повернулися розвідники. Отже, друга лінія ворога, розташована за 200 метрів від замку, складалася з траншей, трьох кулеметів та певної кількості автоматичних рушниць. Після офіційного рапорту отець Борю додав, «Цікаво, навіщо їм знадобилося стільки зброї? Вони ж не могли передбачити катаклізм». Треба повідомити поліцію. Друже, поліція тепер – це ми. А й справді. Що ж, це тільки полегшує справу. Бевен піднявся з нами на курган, уважно роздивився навколо і попросив Мішеля, який колись чудово малював, накреслити план місцевості. Залишайтесь тут із двома людьми і артилерією. Я заберу решту, ми візьмемо катапульти і кулемет. Беру також із собою три сигнальні ракети. Коли побачите їх... Припиняйте вогонь. Лінія ворога на невисокому пагорбі за лужком. Цільте влучно. Ви забираєте доктора Масакра? Ні, він лишається тут. Нині він єдиний у світі хірург. Гаразд, але не забувайте, що ви головний інженер. Вони пішли, тягнучи за собою катапульти і кулемет. Я дав наказ артилерії починати обстріл траншей. Три чверті години, по дві ракети за хвилину, ми мали економити снаряди, бо мали лише 210 ракет, а завод не міг постійно творити дива, стріляли по ворогу. Без бінокля зі своєї позиції ми з Мішелем не могли оцінити завданої школи. Загалом цілили переважно в центр і обидва краї лінії, де зауважили кулемети. Ми випустили 35-й залп, а тоді застрекотів наш кулемет. А коли на пагорб упав 45-й зал, я побачив високий хвіст диму сигнальної ракети. Припинити вогонь! За замком почулися постріли. Наші пішли в атаку. Я з полегшенням зауважив відсутність автоматичної зброї. Бій лютував двадцять хвилин. Час від часу вибухали гранати, глухо гуділи удари катапульт. Потім запанувала тиша. Ми з тривогою перезирнулися, не знаючи, чи атака вдалася і скільки людей ми втратили З лісу вийшов гвардієць із аркушем паперу Він піднявся до нас на пагорб Все добре Віддихуючись, повідомив він і простягнув нам послання Мішель обережно розгорнув аркуш і прочитав у голос Ми подолали ворожі позиції П'ять загиблих, дванадцять поранених «Ворог поніс тяжкі втрати. Двадцятеро людей сховалися в замку. Беріть вантажівку, везіть сюди установки для ракет і доктора. Зупиніться біля хатинки лісника. Стережіться. У лісі можуть переховуватися вороги». У хатинці лісника на нас чекав Бевен. «Бій був короткий, але запеклий. Ваші ракети спрацювали чудово», – сказав він дядечку. «Без них і без катапульт», – додав, обернувшись до мене. «Хто з наших загинув?» «Троє робітників. Салявен, Фре і Робер. І двоє селян, не знаю імен. У сусідній кімнаті троє важко поранених. «Масакр негайно пішов туди». «У дев'ятьох легкі поранення, зокрема в мене». «Бевен показав перев'язану ліву руку». «Поцілило у нижню фалангу мізинця». «А що в них?» «Чимало загиблих і поранених. Три останні залпи потрапили просто в траншеї. Ходімо, покажу». «Справді, ми добре попрацювали». Кращої роботи від артилерії годі й бажати. Та варто було підняти голови, як шквал куль нагадав нам про обережність. Їм удалося забрати один легкий кулемет і автоматичну гвинтівку. Пане Бурна, беріть двох людей, нехай перенесуть установки для ракет. Я піду сам. Не хочу наражати вас на небезпеку. Слухайте, по-перше, у 43-му я пройшов усю італійську кампанію. Ці покидьки... Не страшніші за гітлерівських фріців. По-друге, у вас є інші астрономи. А по третє, я командир у запасі, а ви лише лейтенант. Тож струнко. Жартома завершив дядечко свій виступ. Гаразд, та будьте обережні. Ракетні установки розмістили батарею у траншеї за 200 метрів від замку. Ошатна будівля дуже постраждала. Усе праве крило згоріло. «Вікна і двері були забарикадовані. На лужку чорнів розірваний каркас. Усе, що лишилося від розкішного авта Гонегера». «Вам відома доля дівчат?» – запитав Мішель. Один із полонених розповів, що спочатку бою вони замкнені в підвалі. Схоже, мадемуазель Гонегер не поділяє поглядів своєї сімейки. Її замкнули також, бо вона намагалася повідомити нас про плани своїх батька і брата. «Цільтесь у двері й вікна». Сказав він дядечкові. Ми стали крутити установки, і кожен наш рух супроводжувався роями куль. Дядечко натиснув на електричний запал. Короткий лед – гучний вибух. Заряджай! Другий залп залетів до дір, утворених першим. Ракети вибухнули уже всередині. Кулемет замовк. Полетіли ще три залпи. Кулемети за нашими спинами поливали кулями вибиті вікна. З круглого віконця під дахом висунулася рука з білим простирадлом. «Вони здаються!» У середині замку почулися постріли. Вочевидь, ішов бій між прихильниками боротьби до останнього і тими, хто волів скласти зброю. Білий прапор зник, потім знову з'явився. Перестрілка припинилася. Ми вагалися. Не виходили з траншей, але вогню вже не вели. У вибитих дверях з'явився чоловік із білою хустинкою. «Підійдіть!» – наказав Бевен. Він скорився наказу. То був дуже гарний білявий юнак із запалими очима. «Якщо здамося, ви збережете нам життя!» «Вас судитимуть!» «А якщо не здастеся за годину поляжете тут усі!» «Віддайте нам гонегерів та виходьте із піднятими руками!» «Шарль загинув! Його батька довелося оглушити, але він живий!» Коли ми випустили білий прапор, він почав стріляти по нас. А дівчата? Вони в підвалі з ідою. Мадмазель Гонегер та Мадлін Дюше. Їх не чіпали? Він знизав плечами. Ах, що ж, зрозуміло. Виходьте. Частина третя. Експансія. Суд. Дванадцятеро вцілілих без спротиву вишикувалися на лужку, кинувши зброю на землю та заклавши руки за голову. Двоє останніх несли досі непритомного Гонегера. До нього приставили охорону. Прихопивши кулемет, ми із Суважем та одним із полонених зайшли до замку. Стан будівлі всередині був жалюгідний. Полотна старих майстрів у розкішних рамах, що прикрашали вітальню, тепер звисали клаптями. Два порожніх вогнегасники свідчили про нашвидку руч загашену пожежу. У вестибюлі ми знайшли тіло Шарля, майже розірване навпіл. Тут усюди, на стінах і в паркеті, були сліди куль. Кружними кам'яними сходами ми спустилися до підвалу. Металеві двері гуділи від ударів зсередини. Щойно ми їх трохи прочинили, як звідти вирвалась Іда Гонегер. Мішель схопив її за зап'ястя. «Куди ви?» «Де мій батько? Де брат?» «Ваш брат загинув, а батько...» І ще живий. Ви ж не вб'єте його, правда? Мадмозель, з десяток наших загинули з його вини. Вже не кажучи про ваших людей. О, це так жахливо. Нащо вони зробили це нащо? Розридалася вона. Ми й досі не знаємо, відказав Мішель. Де викрадені дівчата? І пані Зірка? Хто, Мадюше? Там, у підвалі. Інші, здається, замкнені у другому підвалі. Ліворуч. Ми кинулися туди. Підвал ледво освітлювала газова лампа. В одному з кутків сиділа дуже бліда мадліндюше. Дюше. «Певну сумління спокою не дає», – зауважив Мішелі сухо додав. «Ставайте і виходьте». Ми звільнили трьох бранок. Коли піднялися на перший поверх, там уже стояв Луї з радою в повному складі. «Старий гон не Ходімо, допитаємо його». Кашталян сидів на лужку, поруч була його донька. Побачивши нас, він підвівся. «Панове, я вас недооцінив. Треба було викрадати не дівчата, а інженерів. Ми б підкорили цей світ». «Навіщо?» – поцікавився я. «Навіщо? Хіба ви не бачите, що це унікальна нагода керувати розвитком людської раси? За кілька поколінь ми виростили б над людей». «З таким, як у вас людським матеріалом», – саркастично відзначив я, Моєму, як ви кажете, матеріалу чеснот не бракувало. Мужність, затятість, зневага до життя. Утім, ви б зіграли чільну роль у моєму задумі. Я помилився лише у тому, що вирішив, будь то, можу здійснити це без вас. Варто було планувати це з вами. Старий нахилився до своєї доньки, яка ридала. Не ображайте її, будь ласка. Вона нічого не знала. А коли дізналася, хотіла завадити. А тепер, панове, прощавайте Різким рухом він підніс щось до своїх вуст Ціаніт, мовив Гонегер, падаючи на траву Що ж, на одного обвинуваченого менше Коротко зазначив Мішель замість прощального слова Наші люди вже вантажили здобич Чотири кулемети, шість автоматичних гвинтівок, 150 рушниці автоматів, 50 револьверів і дуже багато набоїв «Замок виявився справжнісіньким арсеналом. Містив він і безцінну знахідку – неушкоджений друкарський верстат. Цікаво, що вони хотіли з цим робити там, на землі». «За словами одного з полонених, Гоннегер очолював фашистську лігу», – сказав Луї. «Тоді нам дуже пощастило. Тепер маємо чим захищатися від гідр». До речі, про гідр. Їх давно ніхто не бачив. Вандаль вивчає маленьку, яку за допомогою брефора ми зберегли в бочці зі спиртом. Брефор – неймовірно корисна людина. Він уже навчив молодь робити горщики в техніці південноамериканських племен. Ми повернулися до містечка. Була четверта година вечора. Отже, військові дії тривали лише один день. Виснажений я миттю заснув. «Увісні я опинився у своїй старій лабораторії в Бордо. Начальник бажав мені приємної подорожі. Я переконаний, там, куди ви їдете, є чого навчитися і що дослідити». Яка іронія! Нині ціла нова планета була до моїх послуг. У просвіті дверей був ваніла масивна фігура Бернара. Аж раптом унизу, за сотню метрів піді мною, обвалилася гора. «Близько шостої вечора мене розбудив брат. Ми пішли до Вандаля. Він розмістився в одному з класів школи. На столі перед ним лежала напіввипатрана гідра, від якої страшенно тхнуло спиртом. Вандаль щось креслив на аркуші паперу та робив помітки крейдою на дошці. Допомагали йому брефор і масакр. «А от і ви, Жане!» – гукнув він. Я, залюбки, віддав би 10 років свого життя за нагоду представити це зразок академікам. Який неймовірний організм. Він підвів мене до креслень. Звичайно, я ще тільки почав досліджувати анатомію цих тварин, та вже бачу перші вражаючі результати. За деякими ознаками їх можна порівняти хіба що з тваринами найнижчих порядків. У них є спільні риси із нашими земними кишково-порожнинними. Наприклад, численні нематоцисти, скупчення жальних клітин у зовнішньому покрові, а вкрай проста система кровообігу: двокамерне серце, блакитнувата кров, одна артерія, решта обігу дуже млява. Одна вена, що веде до серця: проміжки в обігу крові грають дуже важливу роль. Коли гідра здувається, вона все ж подає слабкі ознаки життя. Зовнішній ротовий апарат працює завдяки проникненню щупів у жертву, а живіт міститься, по суті, на місці глотки. Примітивний кішківник. Але от що справді дуже цікаво. По-перше, розміри та складність нервової системи. Вона має справжній мозок, розташованій у хітиновій капсулі, за вінчиком щупалець. Вони мають безліч нервових закінчень. А під мозком є дивний орган, що нагадує електричну залозу вугра. Очі гідри розвинені так само, як і в земних тварин. Я б не здивувався, якби ця істота виявилася наділеною певними розумовими здібностями. По-друге, водневі мішки. Так, само водневі. Бо великі мішки, на яких тримається верхня частина тіла гідри, які складають 4 п'ятих обсягу її тіла, наповнені саме водним. А водень утворюється шляхом каталітичного розпаду води при низьких температурах. Воду в тіло постачає гідрофорна трубка, розташована на спеціальному щупальці, просто в органі, де відбувається розпад. Гадаю, кисень проходить через кров, адже цей дивний орган із усіх боків оплутаний дрібними артеріальними капілярами. Хех. От якби нам дізнатися, як працює цей природний каталіз. Вандаль повів далі. Коли мішки тварини наповнюються воднем, вона стає менш щільною, ніж повітря, і злітає. Могутній плаский хвіст слугує їй як плавником, так і кермом. Таким чином, головний секрет лету і пересування – це скорочення мішків, які з неймовірною силою через орган, подібний до турбіни, викидають назад змішане з водою повітря. Узбереженого нами зразка, я за допомогою електричного струму, а саме розмістивши всередині залізне кільце, привів у дії м'яза мішків, і подивіться, що з ними стало. Він простягнув мені велике кільце, зігнуте у формі вісімки. Дивови ж насила м'язів! Наступного ранку мене розбудив стук у двері. Луї прийшов попередити, що має розпочатися суд над непораненими полоненими, а я, як член ради, Входив до складу колегії. Довелося вийти. Над головою сяєло блакитне сонце. Суд засідав у великому ангарі. Колегія складалася з членів Ради та поважних громадян. Серед них були Вандаль, Брефор, Мій брат Поль, Масакр, п'ятеро фермерів, БВН, Естранш і шестеро робітників. Ми розташувалися на естраді за великим столом, а представники громадськості розсілися по обидва боки від нас. Перед нами був порожній простір, тут мали стояти обвинувачувані, а далі – лавки для глядачів. Усі входи та виходи охороняли озброєні люди. Перш ніж вели обвинувачуваних, дядечко, якого через вік та моральний авторитет призначили головою суду, підвівся й мовив. Ніхто з нас досі не судив подібних собі, тож суд наш винятковий. Обвинувачені не матимуть адвокатів, бо ми не можемо гаяти час на нескінченні перебріхування. Тому ми мусимо бути якомога більш справедливими і неупередженими. Двоє основних винуватців загинули. Маю нагадати, чоловіків небагато – вони дуже цінні на цій планеті. При цьому не варто забувати й таке. Дванадцятеро наших померли з вини цих людей. Трьох наших дівчат викрали, з них знущалися. Що ж, тепер водьте обвинувачуваних. Я прошепотів йому. Деменар. Працює з Мартіною. Б'ються над загадкою катаклізму. Цікава робота. Ми ще поговоримо про це. По одному в супроводі озброєної охорони заходив тридцять один полонений. Останніми йшли Іда Гонегер та Мадлін Дюше. Усіх вас, знову взяв слово дядечко, обвинувачують у вбивствах, викраденнях і збройних нападах. Додаткове звинувачення замах на державну безпеку. Чи є серед вас ватажок? Після нетривалих вагань уперед виштовхнули рудого велетня. Коли господарів не було, командував я Ім'я?